водночас думав про більше. Знав, що Валіде, прийшовши сюди, намовлятиме цих розлючених воїнів лише проти султан Шихурем, ні слова не згадавши свого зятя Ібрагіма. А він сам не мав нічого супроти султанської жени, зате готовий був поставити весь світ проти пронозливого грека, що може зайняти місце великого візира. Але сьогодні тут мав мовчати, і ждати все могутній валіде. Вона прийшла, коли вже всім нетерпеливилося, уся в білих хутрах, метала чорні блискавиці з очей. Рішуче зірвала з обличчя яшмак, не ховала своєї вроди, своїх темних, різьблених уст, свого хтивого черкеського носа. Хто ви? крикнула до старих яничарів. Воїни чи мокрі кури? «А чалмоносці? Чому мовчать ревнителі віри?» Дала змогу обдумати свої гнівні слова, далі кидала мовчазним чоловікам тяжкі зболені звинувачення. Мовчала, вичікуючи, знов і знов ж бурляла на них страшне і незвичне. «Чи ви не бачите, що все гине, доки будете терпіти?» Трують мого царственного сина Народжує нашому падишахові Відьомських недоносків А він нічого не бачить Бо на нього наслано злі чари мехмед кволий плоттю І тільки ганьбить царський рід Селім червоноголовий Як кизилбаш Як ця відьма з України Тільки невірна може навчитися Такого чарівництва І тільки ви Можете порятувати султана Від цього наврочення Якийсь з людей муфтія, несміливо відкашлявшись, у червонястій сутіні прохребів. Великий муфтій, хай Аллах подовжить його дні, заявив, що коли приславний падишах вважає розлучення з цією Георкою за гріх, то він той гріх розкладе на всіх правовірних, і кожному припаде так мало, що Аллах і не помітить. Ніщо не може противитись волі Аллаха, зауважив один з кадіїв. Чуєте? вигукнула Валіде. Сказано ж бо і вбивайте їх де зустрінете, і виганяйте їх, звідки, звідки вони вигнали вас, адже спокуса гірша, ніж убивство. Вона встала і швидко вийшла, не ждучи нічиї слів, ні запевнень, ні розпитувань. Була й нема. Ізля неї підвівся кизля мовчки махнув довгими руками щоб розходилися так само потаємно, як і збиралися, і думали над словами султанської матері, а коли обдумають як слід. Знак був даний, коли хурем з дітьми повернулася до студиці і знов задумувала у своєму почесному ув'язненні. Рабиня і повелителька водночас – ще переживала неповторні тижні вільної волі в лісах і горах Румелії, ще давала лад своєму розбентеженню, коли яничари вдарили вранців перевернуті мідні миски і здригнувся Стамбул, здригнулася ціла імперія. Так нежданно настало гірке похмілля після весілля, спорядженого султаном для свого улюбленця Ібрагіма і сестри Хатіджі. І знов зласкавилася доля над малою хорем. «Те весілля!» А ще більше ібрагім стояли яничарам більмому оці. І всю свою лють вони спрямували передовсім не проти молодої султанчі, як того хотілося валіде, а проти великого візира, що в їх очах був винуватцем усіх лих, і їхнього нужденного становища, і смерті Ферхада Баші, і неласки султана. І тільки коли все пограбували, розбили, попалили, а зупинитися вже не могли, і мимоволі постало питання, що ж далі, тільки тоді згадалося про геурку Султаншу, і замірилися вони вже на найнедоторканніше, на неприступний гарем. А Сулейман ще й досі плавав на своїй золоченій барці, так ніби сподівався, що заколот вляжеться сам по собі, як влягається вітер, нагасавшись до схочу. Спостерігав здалеку, придивлявся, не хотів ставати супроти каламуті, яка заливала його столицю, а чи боявся. Серед дня підпливла до його барки гонецька фуста, вискочив з неї високий, молодий, щойно засіялися вуса Яний чар, став пробиватися до султана.